Hortzi iduate egunon? Bai, egunantzuri. Bertsularien lagunak elkarteak antolaturik silaba, bertsulari xapelketa e, iraganen da, buruilaren emerezian abiatuko da, eta hori hiri eta zoararen ogoita batean bururatzeko doniane loizunen, oita sortzi bertsulariek parte hartzen dute, taldekako silabako egin duela. Bai, taldekakoaren, taldekakoaren elburua hori zen. Jende uh, berria taulatza, taulara ekartzea eta zaharra berriz eh, animatzea eta mm. giroan sartu zedin. Eta randitaik rendita, lortu dugula, ikusiz eh, maitza beraz bai. Mm. E, bai, bai. Eta behar ba, e, egoera bere zihunek ere zerbait ekari ote dia. Hain e, izbertsutan jendea entzun baita ezkerta eskuin sare sozialetan, iratietan... Ez takitz, bo ez takitzar baita berriekarri duen, egi erran pandemian honek denen bizimuldea aldatu du, bo enan nik uste izen gehienak, gehienek erabakia zuten dia izen amaitea, zegu gure barne xarean edaltu dinoen da hialdia, eta ala ere erabakia zutela izena amaitea, beraz ez takit, dudat ditut ala ere. Bertsu eskoletatik eta pasatu bertsulariak direa horiek, ezagunak? Bai, euneko laroi eta mezurtzia, bertxoskoletatik pasatua da tipitatik, eta segura eski euneko bia, tipitatik pasatua dela ere, bertxoskoletatik pasatua da, derri horrez, derri horrez. Bai. Mm. Horten, provintziaka, nola izen emaite hori, nola irakanda? Bo, Sibiruak bi ordez gari usen dauku, joan ezagaiet eta sanalkat eh basena ere badira batzuk ez ditut denak izendatuko mm -hmm. eta gehiengoa la ere la politik e, usaiam Beraz, berri horiek, nork ditugu? Beraz berrietan baditugu, ba, ba, orain artea adina ez zutenak. hamar e, bat dira, hamar dira, mm -hmm. Elizabete Txandi, Iratzi Alkantaria, Bitorko IP, Pequean Prevende, Oierruristi, honek arteaga Iker eh ikeraltuna Josu Ochopena Kermandiaz eta Zoaine Zagaiet marka Kermandiazek deia parte hartu zuen aintzinekoan. Aiz iduritzen, Et, bai. E, eta bit horretapetianek e, adinean aintzianago dira, ben aintzinekoetan ez zuten e, izena eman. Hala, lehen handiko zogenas parte hartzen dute bai. a, e, banakako hilaba e, xapelketa juntan eta, ba, lehengo izen batzu edo berri zeldu direnak ere badira horra. Bai, bai, hor badira aspaldi. Bai. Aspaldi parte hartu zuen e, Misel Mateok, pentsa heldu dena. E, Patsi hiri hartek azken silaba netzuen parte hartu, be, nahizta beti horri zanden, giren hiri barren, Marian etxoperena, Maindimurua, Bixente hiri garai, San Alkat, bai, berri zeldu direnak silabaraz badira bai. Mm -hmm. Eta gero gainatekoak, eh? Eta be, betiko horpegi ezagunak, e, hartzai uz e, ana jarre bak, Bar. Eta abar. Eta abar. Hala, eta beraz, nola e, prestatia, nola pentsatia da, aurtengo xilaba edo berritasunik? E, sorpresa guti antolaketan, eh? e, e, berrikuntza bakarra edo aldatzen dengo bakarra da, hainbeste bertsolari izanki saio gehiago izanen dela, mm. usaian zazpi saioko txapelketa izatzen da, hor hamar saio izanen dira, e, laukan poraketa, Ondotik, hiru final e, eren, bi final erdi edo finala itzineko eta finala. Hmm. Buru hasiko dena, irailan? Ema eretzian, bai. Hmm. Hasiko da e, iri buruko lapegi hmm. Eta finituko da, doni manelo itzuneko, Ondoko herriak, e, berantago eman ditugu sorpresa da. Zosketatuak izan dira ere taldeak? Ala da, bai. Hori ere bai ez dugu informatuko, baina zate taldeak egina dira bada, bertsulari bako, bakoitzak badaki nun kantatuko duen Aha. eta noiz kantatuko duen. Oh, eta hori futbol txapelketetan bezala, kontent ortsi taldearekin? Bai, bai, biziki, biziki kontent. <laughs> <biziki, content. laughs> Zinezko txaba, eta e, zosketa da? Bai, zinezkoa bai. Zarrekin mm -hmm. e, dituen intxor batzuetan e, A, B, C eta D eta bakoitzako bai. ere atiratu du eta eta, eta gertatu da. Hmm. E, gero haintzinatzen aldugu adibidez izanen diren e, lehikuetan, badira ela, badira saien hola da, herri berriak, hori arte honkitu ez ditugunak, edo biziki buti, e, horren adierazlea, adierazla peglegelan, iri burun, ez da sekularizan silabako saiorik, holako beste izanen da. Hmm. Bistan dena, barriatu dituzi lairu hiru hmm. Bai, ala da, haintzatzen gira lurraldetasuna respetatzen, <coughs> ba, bertsoa atukibuzitara arri batzeko, eta importantea baita guretako ere bai. Bon, bertsulari frango badela, eta e, nola, doatzi, edo nola doa gai emaile taldea? Gai emaile taldea ipatu behar da, epaile taldea ere bai, hoi gabe ez baita barik. E, gai emaile taldea urten talde got jorra da, e, asiatirinak biltzen, asiatirinak biltzen, nik baditut gaiak denak, ez irriteko. Eta ez ez... E, Eskertzeko da, xerioskiari dira, animaneko lana da gaiakitea, irusaio gehiago bera zandana, handana gehiago da, uh. eta, bai, eskertzeko da hori e, talde polita du e, lanean. Zon bateko da, nintzua bat dira? Ba, Baina ustut zortzi, zortzi ah. amar bat direla bai. Uh -huh. Eta epai ikidea, e, aizida txemaitea hori ere? Zer, hori ere biziki zaila da, genera ardura hundia da, uh -huh eh, 12 2020 bezala eh, e, baitzea zaiera da jendeaz delari content beti aurregi martsa horri. Beraz bai hor psikote e, bat dugu, hortan badira ni gustei hiru berri e, formatzen ari direnak ere bai, formakuntza hori egiten dute. E, bai, etorkizuna prestatzen ari dira maila hortan ere bai, behar baita jende berria, e, neskak sartzen dira, guti izaten dira neskoetan hemen bederen eta ba, pentsatut etorkizuneko epaile aldeari gila montatzen, bai hemen, eta bai euskal herrian ordezkaritza aukaiteko ere bai, euskal herri mailan. Zer hantzidugu oipatzeko besteik? Be, justu errant genezake pandemiaren ondorioak zein diren, zoin izan dita izken, ez jakintasunen baikira oinodenak, ez dakigu e, nola egiten alko den nola ez, ala ere gu kantolaketan e, erabaki dugu, izango dela minimo batzuk errespetatu behar direla, eta publikorik gabe ez dela saio horik izanen. Saioak bon, egin izke, irratitik eta jendeak entzun ditzen, baina yeah. e, txapelketa bat e, horrekaren errespetuarentzat, zat, e, bertxolaria iberaren konzentrazioaren zat, e, e, taulak ekar zen duen e, Batzuentaz geza eta batzuentzat no, atinkadura, konzentrazio hori hori arrespetatu behar da, denek baldintzea beretan kentatu behar dugu eta gutienekoa da publikoarekin egitea. Bon, bururatzeko erraiten aldego osari onian dira bertso laritza, e, ipar euskal erian? E, bertso laritza, euskararen gibeletik egiten da, ikastolen orduan... hor e, Bon, ez dakit eh, pandemia honek irakusten duen bezala, ez dakit esten piko bat eroriko, eroriko dena, horria txiki behar diogu maila guzietan. Ba, mileska, ordoan, horzi idote? Bai,